Avui tanquem una setmana en què hem tingut força contingut informatiu. Hem parlat molt de festa major. Una festa major que enguanya ha arribat carregada de més contingut que mai i de més actes, degut a que també hi han participat més entitats que mai. Ara arriba un pont en què molta gent aprofitarà aquests tres dies per realitzar el tradicional sopar de Nadal amb els seus amics i amigues o amb els seus companys de feina. Què passa? Doncs que durant uns dies ens oblidarem de la crisi, sortirem al carrer a divertir-nos i a passar-nos-ho bé mentre d'altra gent ho passa malament, perquè l'economia en aquest país passa per moments difícils. Això sí, els altres a gastar. Les festes de Nadal venen carregades des d'allò que en diuen solidaritat. Almenys aquest és el missatge que se'ns pretén donar i, com cada any, un missatge que ens transmetran des dels diferents mitjans de comunicació. Només cal veure la televisió catalana, on, com ja és habitual, arribarà la marató de TV3. Aquests dies tothom aprofitarà per parlar de solidaritat, una solidaritat que després, quan hagin passat les festes, ja ningú no se'n recordarà i tothom sortirà amb la paraula crisi quan ja ens haurem foradat la butxaca i haurem fet més despesa que mai. Aprofitem aquests dies que queden de festa major i anem a tots els actes, actes que són totalment gratuïts, ja que estarem, ja gastarem després. Per cert, aquesta nit, Ràdio Trinitat Vella organitzarà com cada any la tradicional festa dins la festa major. Serà a dos quarts d'onze de la nit, als Jardins de Can Fabra, on hi trobareu la, musica, la millor música dels 90, a través dels nostres DJs. No us ho, no us ho podeu perdre.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 Els primers titulars ens porten a parlar de la festa major de Sant Andreu que genera menys molèsties que les batllades de l'estiu. A l'Equador de les Festes, la regidora del districte, Genma Mumbru, afirma que aquesta favorable situació és gràcies a l'operatiu preventiu que hem posat en marxa contra l'incivisme, en limitadors de so als concerts al carrer i l'actuació d'agents cívics i els controls conjunts dels serveis d'inspecció del districte i la Guàrdia Urbana. Els actes de la Festa Major de Sant Andreu que es troben a l'Equador de la seva celebració estan generant menys molèsties i conflictivitat que les batllades de l'estiu. Segons la Guàrdia Urbana del districte, durant el primer cap de setmana de la festa, és a dir, els dies 26, 27 i 28 de novembre, s'han realitzat més de 30 activitats a la via pública, de les quals 12 han estat concerts, i malgrat aquesta concentració d'actes, a la sala conjunta de comandament de la Guàrdia Urbana de Barcelona només han rebut 25 requeriments de servei en el barri de Sant Andreu derivades de molèsties per sorolls o per persones en espais públics. I nosaltres que el que volem parlar-vos ara mateix és de DIF, que iniciarà dimarts les obres de l'estructura de la Sagrera. Efectivament, aquest dimarts que ve, dia 7, a l'estació de la l'Ave de la Sagrera, anirà prenent lentament forma. I és que, després de llargs mesos de preparatius, es començarà a construir l'estructura de la instal·lació, en concret, el mur pantalla del costat de mar. D'un total de 100.000 metres quadrats de superfície de pantalles perimetrals amb què comptarà l'estació, la meitat corresponen justament a aquest costat de mar. Els murs tindran una profunditat de 35 metres. La nova infraestructura, tot un centre neuràlgic de les comunicacions ferroviàries, tindrà capacitat per acollir un trànsit superior als 100 milions d'usuaris anuals, que aviat és dit, i suposa l'obra més gran que s'ha adjudicat a l'estat espanyol amb una inversió de 5.800 murs. 589,2 milions d'euros, tot i que la inversió global ascendeix als 2.250 milions sense comptar les posteriors actuacions d'urbanització i equipaments. Doncs ara coneguem una altra informació i és que arriba el Nadal a la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jordi hereu, va engejar a aire dijous a la tarda els tradicionals llums nadalencs de la ciutat i va inaugurar el pesebre de la plaça de Sant Jaume. Ereu va destacar la vinculació estreta entre els carrers il·luminats i el comerç en aquesta època de l'any i va assegurar que els llums són el símbol que no hi ha crisi ni desesperança que aturi la ciutat. Aquest Nadal Barcelona disposa de 8 km més que l'any passat de carrers il·luminats, una xifra que representa un 15% més de superfície. La tecnologia LED permet segons l'Ajuntament combinar més zones enllumenades amb la il·luminació sostenible, pel que fa al pessebre, aquest és el primer any que ha estat elaborat per l'Institut de Cultura de Barcelona i barreja la modernitat amb una taula parada on hi ha plats amb galets i la tradició amb un pessebre sobre una còmoda. I continuem amb d'altres informacions. Ara parlem de les obres a la carretera i a la línia 1 del metro que complicaran el pont. El pont de la Puríssima suposarà el moviment de centenars de milers de catalans que o bé es quedaran a la seva ciutat i aprofitaran per fer compres nadalenques o bé es dedicaran els cinc dies a trepitjar les primeres neus a les pistes. En tot cas, hauran de tenir en compte els punts calents de la xarxa viària i les obres a la línia 1 del metro. A la ciutat, les obres de construcció del carril Busbao a la C58, que s'està fent a l'entrada de la Meridiana entre la Trinitat Vella i la Trinitat Nova i el consegüent estrenyiment de la via, de ben segur que complicaran la circulació. Doncs una circulació que ens parlen ara mateix d'uns 510.000 cotxes que surten avui de l'àrea metropolitana esta tarde comienza la operación surtida del Pondo de la Purísima y la Constitución. Un cincén de un vehículos surtirán del área metropolitana de Barcelona y las vías más conflictivas serán las que donan acceso a las pistas de esquí y a Andorra. Entre dos quarts de sis de la tarda i les 9 de la nit es preveu que hi hagin més problemes de circulació a les vies catalanes, segons el Servei Català de Trànsit, i és doncs quan s'activa l'operació sortida pel pont de la Puríssima i la Constitució, que preveu que uns 510.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. Al, mat al matí de dissabte també es preveu conflictiu.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 La campanya d'animació nadalenca té guany un programa ben divers i original i està organitzada mitges per la Fundació Barcelona Comerç, que aplega els 17 eixos comercials de la ciutat, i la Casa Cervecera d'Am, que hi han desemborsat prop de 350.000 euros.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 Como el Torro y la Lotería, con la arribada del dezembro también se vuelven a los de grupos previos al Nadal, que siguen exercint el valor de oxígeno, de oxígeno para la restauración y el ocio de la ciudad. Pero que a causa de la crisis han desembocado una ofensiva de preus ajustados para poder captar al client mayoritario. Gairebé todos se quieren gastar entre 20 y 30 euros en soparos o dinarios. Coinciden los empresarios y las asociaciones del sector entrevistadas. Para acabar de complicar la compa la compa comptabilitat, el calendari d'aquest any, al caure la nit de cap d'any en divendres, ha concentrat les peticions de la setmana del 13 de desembre amb el resultat de moment d'una jauda de reserves de sopars per a dies punta, el 16 i el 17, i ben poc moviment per a la setmana anterior. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres ja comencem el nostre programa d'avui, ja coneixem algunes de les notícies que de ben segur trobareu ampliades als altres mitjans de comunicació o als, als principals diaris. Nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa, però no marxeu perquè ara tot seguit us parlem de festa major i de l'acte i dels actes que es realitzaran avui divendres.. Festa Major de Sant Andreu 2010. divendres 3 de desembre. primer dia d'embalat. L'escola va de festa major. La companyia Encara Farem Salat ens presenta la màquina del temps, a l'embalat de Can Fabra. A les 10 del matí hi haurà el muntatge de la carpa Porta el teu martell Es farà al carrer Sant Adrià al carrer Josep Sul de Vila Organitza les festes alternatives A dos quarts de cinc de la tarda ballen viu Músic Joan al carrer Gran de Sant Andreu Número 18-20 A les cinc de la tarda hi haurà un homenatge a la gent gran Es farà l'embalat a Can Fabra Organitza la comissió de festes de Sant Andreu del Palomar I col·labora en Estério Rent Associació de Gent Gran del Casal Bascònia Casal de la gent gran Mocent Clapés I Associació de Gent Gran del Casal de Sant Andreu I a dos quarts de cinc 6... A de la tarda, espectacle infantil amb la companyia Més Tomàquet, al carrer Pons i Ballarza, número 1826. A les 6 de la tarda, el dia de la caspa, al carrer Sardà, organitza DJs al vapor, cinema bizarro, bingo d'animals, botifarrà del vapor, festa music de mer, amb la presència de Delfín Quispe, Jongueras i l'imitador del Puma. A les 7 de la tarda, llegendes de Menorca i altres contes, al Centre de Cultura Popular, Can Galta Cremat. A dos quarts de vuit del vespre hi haurà la presentació de la revista Finestrelles 15. Es farà la sala de premsa Andreu Cortines a la seu del districte Sant Andreu, plaça Orfila número 140. A les vuit del vespre fins a dos quarts de deu de la nit, cinefòrum de La Mata a l'Olla. A les 8 del vespre hi haurà el concert de la festa major a càrrec del doctor Agustí Boadesgevat. L'orquestra simfònica i la banda de música de l'emo de Sant Andreu de Palomar es farà a l'església de Sant Pacià, organitzat per la comissió de festes de Sant Andreu de Palomar. A dos quarts de deu de la nit, ruta del jove Porró. La quarta edició, a la plaça de Les Palmeres, Gincamma festiva amb el Porró de Vi com a protagonista. Inscripció de grups a les dos quarts de deu del vespre. Inici de la primera Gincamma a les deu, Vina sol o acompanyat. Més informació a 3 www.fmreivindicativa.blogspot.com. A les deu de la nit hi haurà uns entendents Remember Festival. es farà als jardinets de Can Fabra. Organitza el Ràdio Trinitat Vella. Observacions, us diré que és un festival amb la millor música dense dels 90, amb els DJs de la nostra emissora. I a les 10 del vespre, fins a les 3 de la matinada, ja pels golfos, festa hortera amb els PDs. A la Rambla, 11 de setembre. Organitza la festa Unió Esportiva del Sant Andreu. I a les 11 de la nit, la primera nit d'embalat amb la banda del Coche Rojo i amb la participació de Gralyacatu, un grup de percussió, a l'embalat de la festa major. Cada dia, de 12 a 1 del migdia, i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs senyores i senyors, estem de Festa Major, Festa Major de Sant Andreu, i si hi ha una entitat que està molt relacionada a la Festa Major de Sant Andreu, és l'eix comercial de Sant Andreu. Tenim a l'altra banda de telefònic el Joan... el Joan Mateu. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs suposo que esteu ja preparant uh, el vostre acte, que és demà, amb les vedelles, no? Bé, bueno, amb les vedelles i unes quantes coses més, uh -huh. perquè finalment tenim tot un dia d'un seguit de coses amb inflactors infantils i, uh -huh. i talla de pintura i, i un vermut amb botifarra de poltra i mentre mentrestant la vedella donant voltes, clar, perquè uh -huh. són 12 hores de donar voltes. Això serà el carrer Sant Adrià. No? El carrer Sant Adrià ha tocat el carrer Gran, sí. Uh -huh. I bé, i a celebrarem també que el, la nostra publicació l'operador arriba al número 100 i per uh -huh. tant hem organitzat un concurs durant el mes de novembre que doncs, 100 dels compradors habituals d'aquí doncs, a Sant Andreu rebran 100 regals uh -huh. i en fi, bueno, eh, un any més doncs, la festa major per nosaltres és la festa grossa. Molt bé. Doncs explica'ns, perquè eh, això de que surtin 4.000 racions de, de les vedelles, quantes vedelles hi ha? No, n'hi haurà una. Una? I sortiran 4.000 racions? 3.000 racions. Sí. Perquè, en sí, fi, una vedella doncs, de 300 quilos, doncs ja pots comptar, o sigui, 300 quilos d'una no per mou. Uh -huh. Sí. Doncs esperem que el, el, la festa major pel Reis comercial de Sant Andreu i pels seus, pel seus comer comerciants i, i, i, i compradors doncs vagin d'allò més bé demà, no? Sí, sí, segur que sí, segur, perquè aquesta ja és una, és una festa que fa molts anys que la fem i està com molt consolidada. Uh -huh. Ara, si et sembla, el que podríem parlar és de les festes de Nadal, Sí. perquè ahir, a 2 de desembre, es van encendre finalment les llums. No? Efectivament, sí, sí, ahir sí. a les 6 i de la tarda doncs, es van encendre les llums a tot arreu, a uh -huh. tot Barcelona. És a dir, que ja, ja podem comptar amb la il·luminació tradicional, típica sí. de Nadal. Sí, efectivament. A més d'un any més, aquest any també hem optat per un tipus de llum, al menys aquí a Sant Andreu, doncs uh -huh. eh, allò impactant i innovadora i realment doncs, l'acceptació és molt alta perquè, perquè té molta gràcia fa molta llum i té molt color en fi és una... estem molt satisfets de, de les llums d'aquest any A més la Fundació Barcelona Comerç i Damm organitzant concerts mòbils i espontanis per animar aquest Nadal Sí, sí, sí farem, tenim un carrossel diguem-ne amb músics eh, que van amb vehicles especials, tots eh, a base de pedal, diguem-ne, uh -huh. un quadricicle, dos tàndems, etc., on hi van eh, sis músics i sis, diguem-ne, saltimbanquis, per dir-ho uh -huh. així d'alguna manera. Sí. Doncs que realment doncs és un espectacle. I això encara no està programat el dia que... que el, o els dies que els tindrem per qui a Sant Andreu, uh -huh. però ho farem. I també el tema de les corals, aquestes ocultes, també serà divertit, un grup de gent que anirà a provocar doncs, eh, que la gent canti, uh -huh. i sobretot organitzem una cosa molt interessant, que és un concert jove, sí. amb tres grups eh, de primeríssima línia, uh -huh. ho farem allà davant de l'antiga fàbrica de la dama, al carrer Rosselló. També hi haurà actuacions infantils... Sí, efectivament, això aquí ho tindrem a la plaça del comerç, Uh -huh. que durant 20 dies, de 6 a 9 del vespre, hi haurà, per una banda, primer, la primera hora d'actuacions pensades per nanos uh -huh. i a partir de la segona hora, diguem-ne, doncs, les altres dues hores hi haurà una participació de corals. I també actuarà? per tot Barcelona. Actuarà Amazoni, Dorians, Sidoní... Aquest és el concert jove que farem doncs, allà el dia 18 a la fa, antiga fàbrica d'Anda. I mantindre això, quan, quants diners us, us costen? perquè? Bé, bueno, el conjunt del pressupost, tot el pressupost del Nadal de la ciutat, uh -huh. incluint tots, són aquest any 2.200.000 euros. Déu-n'hi-do. Dels quals 800.000 els posa l'Ajuntament, uh -huh. i la resta eh, el posem els comerciants per una banda, i després els sponsors privats, com per exemple aquest any Dam o Gatina Blanca o Endesa, que posen diners bastants, més de mig milió d'euros perquè la festa aquesta vagi creixent. Uh -huh. Molt bé. També s'estrena la Nadal Fem, fem, fem. Efectivament. Aquest any el Nadal té sintonia. Uh -huh. Hem fet una, una broma amb la música del Fum, fum, fum. Uh -huh. Hem construït una, una cançoneta que es diu Fem, fem, fem. Uh -huh. I, I jo crec que de moment té molta sentació perquè és bastant divertida. Tot això serveix perquè la gent, els compradors, la gent que visita les vostres botigues, doncs se senti una mica més relacionada amb el Nadal. No? Efectivament, el que volem, naturalment, que eh, la nostra és el comerç, i per tant el que pretenem doncs, és vendre, però eh, la filosofia d'aquest nou concepte de Nadal que ens vam donar a partir de l'any passat Uh -huh. doncs la filosofia clarament és que el Nadal sigui una festa molt participativa i de tothom, diguem-ne, no? Uh -huh. O sigui que intentarem convertir el Nadal de Barcelona en un, en un punt d'aquells en què la gent de fora de Barcelona vulgui venir a veure, diguem, el que ens anem inventant cada any uh -huh. doncs, per, per convertir-lo en això, una festa de tots. Perquè es preveu que, que augmenti les compres aquests dies de Nadal? Bé, bueno, el Nadal sempre és un tema molt especial. Has de comptar que el Nadal concentra mh, pràcticament el 30% de les vendes de tot l'any del comerç. Uh -huh. dir que no cal dir que, per tant, eh, aquest mes, des del dia 4 de... des del dia 2 que vam obrir amb els sí. Del 2 de desembre al 6 de gener, uh -huh. doncs aquí és on realment doncs el comerç s'hi juga a l'any i no. per tant aquí és molt important que les coses funcionin preveu moments de vendes home, eh, potser sí, potser una miqueta però perquè l'any que portem més aviat el portem a la baixa diguem-ne eh? o sigui, sí, sí. estem una mica frenats i el consum doncs, està molt, molt per la banda baixa i per tant doncs, esperem que en allò sigui allò de l'excusa com perquè allò que no ho venim gastant els últims mesos estem una miqueta més ara. I la crisi afecta d'alguna manera? Sí, naturalment, naturalment afecta, afecta mm. perquè eh, és evident doncs, que hi ha molta gent que té problemes, mm. però més enllà d'això, els que no tenen problemes sí que és cert que hi ha un tema psicològic que tothom va amb el freno de mà posat per si de cas, no? No ho mm. tenim clar, això quan s'acabarà, fins quan durarà, i com que no ho tenim clar clar, doncs, eh, preferim allò de dir, bueno, si hem de comprar no sé què, saps què? Esperem una mica a veure què passa. Uh -huh. I això és el que està frenant el, el desenvolupament de l'economia, evidentment. El que també hem de dir és que s'ha presentat, un, presentat una ofensiva d'ofertes per cap dels sopars nadalenys de, de grups de la sotè, no? Sí, sí, és cert. I, bueno, i també ja que parlem de restauració, també hi haurà un, un, un dinàmic doncs eh, sobre les tapes, uh -huh. o sigui, hi ha una sèrie de restaurants de tapes que oferiran també doncs, una sèrie d'elements que es podran a de gust. Doncs et presento a l'Anna Presas, que també té alguna pregunta per fer -te. Molt bé. Hola, què tal? Bona tarda. Hola, com estem? Eh, si jo volia preguntar-li a vostè si, si considera que, si està d'acord amb l'alcalde de que aquest any eh, no, no hi haurà ni crisi ni desesperança que aturi a la ciutat, també vostè considera això? Home, el que intentem és crear una festa, i la festa, evidentment, diguem-ne, es fa normalment per passar-s'ho bé i oblidar-se, encara que sigui només uns dies, dels problemes. I, efectivament, doncs, tota aquesta sèrie de coses que estava plantejant, tant des del punt de vista de eh, llum de qualitat al carrer, doncs des del punt de vista de música o des del punt de vista d'altres elements doncs, que utilitzem, justament és perquè aconseguir crear almenys un espai al qual doncs, estiguem tots una mica més tranquils que, desgraciadament, el gener és tornar a tocar doncs, eh, estar amb la dura realitat. I la Mireia Gutiérrez també té alguna pregunta? Doncs jo et volia preguntar si aquests concerts, aquests actes, les corals i així, creus que serviran per incentivar les vendes o simplement per entretenir a la gent? No, ja he dit abans, o sigui... Uh, el que pretenem és que una Nadal sigui una festa mm. llavors doncs és evident que com a segona conseqüència de tot això si tu estàs satisfet content i estàs de festa doncs pots tenir una tendència a veure les coses millor que quan, quan estàs apagat, trist i, i, sense, i sense gaires esperances de futur per tant el que pretenem és això i naturalment el que pretenem és també com a tot arreu de, del món és que, és que almenys l'any que portem tan dolent acabi una miqueta millor. D'acord, doncs, Joan Mateu, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Molt bé, gràcies a vosaltres. I que vagi bé el Nadal. Igualment, bon Nadal. Vinga, bon, bon, Nadal. Nadal. bon Nadal. Molt bé, doncs nosaltres continuem ara fent un repàs d'algunes de les notícies de les quals us comentàvem abans en principi, en començar aquest programa, i és que la festa major de Sant Andreu genera menys molèsties que les batllades de l'estiu. A l'equador de les festes, la regidora del districte, Gemma Monbrú, afirma que aquesta favorable situació és gràcies a l'operatiu preventiu que hem posat en marxa contra l'incivisme, amb limitadors de so concerts al carrer, l'actuació d'agents cívics i els controls conjunts de serveis d'inspecció del districte i la Guàrdia Urbana. Els actes de la festa major de Sant Andreu, que es troben a l'equador de la seva celebració, estan generant menys molèsties i conflictivitat que a les vetllades de l'estiu. Segons la Guàrdia Urbana del districte, durant no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 d'actes a la sala conjunta de comandament de la Guàrdia Urbana de Barcelona, només han rebut 25 requeriments de servei en el barri de Sant Andreu, derivades de molèsties per sorolls o per persones en espais públics. Segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, aquesta xifra s'ha de considerar dins la normalitat i com a força baixa en el marc d'una festa major de la importància de Sant Andreu, que té programats més de 160 activitats. Per comparar, en el darrer cap de setmana del passat mes de juliol es van rebre a la sala conjunta de comandament de la Guàrdia Urbana de Barcelona 23 requeriments de servei en el barri de Sant Andreu pels mateixos de, motius de molèsties per sorolls o per persones en espais públics. Segons la regidora del districte de Sant Andreu, Genma ja Mumbru, en aquest primer cap de setmana i respecte a la qualitat de vida dels ciutadans hi ha hagut un nivell força assumible. Per la regidora, aquesta favorable situació és gràcies a l'operatiu preventiu que hem posat en marxa contra l'incivisme, amb limitadors de so als concerts al carrer, l'actuació d'agents cívics i els controls conjunts dels serveis d'inspecció del districte i la Guàrdia Urbana. Doncs aquest proper cap de setmana llarg ja hi haurà el gruix de les activitats pel que s'incrementaran els esforços de control i inspecció, així com de l'actuació dels agents cívics, els coneguts MIMS, de les campanyes estiuenques que se situaran en les immediacions de l'embalat i dels concerts per, per persuadir els assistents a ser respectuosos amb el descans dels veïns. En quant a l'activitat de policia de control, és a dir, seguretat i administrativa, el servei específic muntat per la Guàrdia Urbana del Districte en col·laboració amb patrulles de les unitats centralitzades de la pròpia Guàrdia Urbana i amb els inspectors administratius del Districte ha donat fins ara els següents resultats. Per infracció a la Llei Orgànica de Protecció de la Seguritat Ciudadana, actes d'intervenció d'estupefaents per consum i o tinença. Inspeccions a locals de concurrència pública. 3. Per venda de begudes alcohòliques a menors. Per infracció a l'ordenança de civisme, denúncies per efectuar necessitats fisiològiques a la via pública, 9. Consum de begudes alcohòliques a la via pública, 12. Venda ambulant no autoritzada, 1. Amb comís de material jaunes. I altres denúncies, 7. Aquest és el número de denúncies que s'han presentat davant de la Guàrdia Urbana.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 Els murs tindran una profunditat de 35 metres. La nova infraestructura, tot un centre neuràlgic de les comunicacions ferroviàries, tindrà capacitat per acollir un trànsit superior als 100 milions d'usuaris anuals i suposa l'obra més gran que s'ha adjudicat a Espanya amb una inversió de 589,2 milions d'euros, tot i que la inversió global ascendeix al 2.250 milions, sense comptar les posteriors actuacions d'urbanització i equipaments. També és el projecte de subterrament ferroviari que més envergadura d'Europa, ja que arribarà a les 38 hectàrees de superfície. L'actuació entregarà els barris de Sant Andreu i La Sagrera al llarg de 4 quilòmetres, entre els carrers d'Espronceda i els nus de la Trinitat. L'estació de La Sagrera serà un nus estratègic, ja que integraran dos nivells diferents, els trens de rodalies i regionals per via convencional i els d'alta velocitat i llarga distància en ampla internacional. A més a més, rodalies i regionals connectaran amb metro, autobusos urbans i interurbans, taxi i transport privat. El nou espai intermodal de la Sagrera es caracteritza per tenir una superfície de 259.000 metres quadrats. Als dos costats del vestíbul de l'estació s'hi con constituirà quatre aparcaments amb capacitat per uns 2.500 250 vehicles. 2. Sí, L'inici dels treballs tallarà a partir del mateix dia d'inici de les obres la Ronda Sant Martí, entre el carrer de Fluvià i la Rambla de Prim, i per això no només hi haurà canvis de trànsit de vehicles i vianants, sinó que també quedarà alterat el recorregut de la línia 36 d'autobús. L'Ajuntament de la ciutat ja ha establert un itinerari alternatiu. Molt bé, doncs ara que coneixem ja aquestes notícies, nosaltres el que farem ara mateix serà una pausa, però ràpidament ens posem en antena i parlarem amb en Xavi Aliana perquè avui ens té un nou invent preparat. Parlem d'aquí uns moments. <t 'en> tot tant ja mal 5 cm. Diso de friccada de Santa Andreu de Palomar. Radio cristianitzada yeah. amb el sol. A veis tot, la primera emisora local i música electrònica <t 'n 'hi> La giurisdizione di annullamento 10Z fatema doncs com cada divendres ens toca parlar d'algun invent i qui millor que parlar d'aquest tema que el nostre company Xavier Liana. Molt, Hola, bon, dia. molt bon dia. Doncs avui ens véns a parlar de bolquers d'un sol ús. Sí, avui farem una edat a favor de les dones i parlarem d'un invent que han creat elles, que és el bolquer de sol·lulós d'absolvent, d'un sol ús, que s'ajusta al cos per mitjà de tires adhesives. Molt bé. I qui va ser, qui va ser el que va, va inventar això? Bé, doncs hem de parlar d'una dona. Uh -huh. En eh, aquest, aquest cas es diu Marion Nobrin va néixer el 1917 a South Bend, Indiana, als Estats Units i es va quedar òrfana de mar als 7 anys i passar la seva infantesa envoltada d'artefactes inventats pel seu pare i el seu oncle, propietaris d'un taller mecànic Aquesta uh -huh. dona seguia una vida normal i el 1939 va obtenir la llicència de llengua anglesa en la Universitat de Filadèlfia i va començar a treballar com a traductora de l'elecció americana de la prestigia eslavista a va, fer, va seguir fent la vida en 1942, quan tenia 25 anys. Es va casar amb Jason Donovan. i Jason van... Donovan, el cantant. No, no, però ah, una, una, una persona normal. I d'acord amb la costum de l'època, es va tirar per desenvolupar el paper que la societat li tenia reservat. És a dir, mare m'estressa de casa. Uh -huh. Per tant, eh, hi havia una necessitat d'innovar. Sí. Vas, quan la jove apareix ja es va instal·lar a Conecuit i havia mantingut dos fills quan es lavala el caràcter inquiet innumerador de Marion, que aclaparada per la feixuga feina d'haver el algun de bolquers de cotó dels seus dos fills, de d'Atlava, de Llançols, mm. que embrutaven cada dia, en un cop de geni, atlancar les cortines del bany, se s'asseguer mm. la màquina de cosir, i després d'uns quants intents intentar construir un cobertor impermeable de bolquer. Molt bé. Llavors, què va passar? Bé, doncs ella va tenir que, aprovar -te amb èxit amb els seus fills, la Marion decidir iniciar la producció massiva, és a dir, vendre'ls, i li donar el nom comercial de Water, que seria com barca perquè mantenia els nens flotant ah. i per això va utilitzar el material que era un hiló suau que es feia servir per a fabricació de paracaigudes uh -huh. i a més dotar invent molt important de tancaments de plàstic en substitució de les perilloses agulles imperdibles usades fins aleshores uh -huh. això va ser una gran innovació en el seu moment uh -huh. que es va comercialitzar el 1949 que foren posats a la venda els grans marques en Saks Fifth Avenue de Nova York Sí, solen... el primer lloc on es van vendre va ser a Nova York, a Nova York. Sí sempre és una ciutat d'innovació, Nova York recordem uh -huh. el logo I Love You, Nova York uh -huh. i altres invents que s'han creat a Nova York crea totes uh -huh. les noves tendències Molt bé. en 1951 Marion Nottinger la, la patent amb el nom local de Casada Marion Donovan i vengui els drets a Ke Keco Corporation per un milió de dòlars o Si sigui, aquesta dona ja tenia la vida solucionada amb un milió de dòlars però, poden fer moltes coses eh? sí, d'aquella època sobretot Uh -huh. Llavors va ser quan ella li donava donen voltes al cap perquè era molt inquieta des de la, de la joventut ja han parlat que va viure amb el seu pare, que era anteriortòlle ja mecànic. Uh -huh. i ja treballava en un invent laboratori que era el volquerden Solús Però no fou una feina fàcil, no uh -huh. fou una feina fàcil ja que es tractava de localitzar un material absorbent i que l'ona no produís irritacions de la pell infantil, amb el qual Bannion intentà trobar un fabricant de paper disposat a assumir el dete, uh -huh. però les empreses invariablement dirigides per homes, i aquí entrem dintre del tema del feminisme, machisme, mm. d'abotjar la idea, tot i llent l'absurda i necessària. Va, després dels anys s'ha vist que ha estat un bon projecte i, per tant, aquestes idees dels homes han quedat totalment descartades. No? Sí, va ser la lluita dona a dona per, dintre la humilitat d'una mestressa de casa, intentar millorar les condicions de vida de, de totes les dones, sobretot. I arribem al 1961? Sí, al 1961 que 10 des, anys després d'aquelles tingués la idea per de veure que és una persona molt lluitadora la multinacional americana Procter Gamble molt coneguda pels seus productes uh -huh. inicia la fabricació dels primers volquers d'ús anomenat Pampers que és com més conegut mundialment el volquer sí, el volquer d'un sol ús eh, arreu es coneix com amb el nom de Pampers Si sí, excepte aquí que es coneixen com a de dotis ja ho explicarem Ah, per la marca, suposo. Sí, perquè el 1968 els Pampers van arribar al mercat peninsular uh -huh. sota les marques comercials de Dodot i Dodotis, fabricats per Arbora, uh -huh. que és una empresa del grup català Agroaliment, els que fan gallina blanca, Abercrem, els que tenen Pans Company, uh -huh. creat pel fundador de gallina blanca, Lluís i Canals. Molt bé. I a l'estat espanyol la paraula Dodotis ha s'ha vingut tan popular que és ampliament utilitzada com a sinònim de bolquers d'un sol ús. D'acord. Sí. Doncs ara, ara, en aquests moments, el bolquer d'un sol ús, quin, quin ús se li està donant? Bé, actualment la practicat totalitat de pares i mares occidentals, utilitzen per als seus nadons els busquets de cel·lulosa d'ús a llançar, constitueixen al voltant del 2,5% dels desiguts domèstics i són biodegradables en un 80% de la seva composició. Ja que estem en la Fundació Trinjoba, podem dir que mm. hi ha altres alternatives, sí. com són els d'utilitzables, de cotó que també utilitza gent, però uh -huh. bàsicament la gent utilitza els bolquers dodotis. Digueu. I acabem de parlar d'aquesta inventora, la, Mario, la Marion Donovan. Sí, la Marion Donovan, un cop la Procteran Gamble li va fer cas i va crear el seu bolquer d'un sol ús, uh -huh. va tornar a la universitat, obtingueu el títol d'arquitectura uh -huh. i proseguir la seva carrera innovadora fins a desenvolupar una dotzena més d'inventes relacionats amb el món domèstic, des del fil dental fins a un mecanisme per poder manipular fàcilment la cremallera posterior dels vestits femenins, el qual sempre és un problema que tenen les dones. I aquí dediquem aquesta secció d'avui a una companya d'aquí de, de, de la Fundació? Ah, sí, bueno, dediquem a totes les dones que, han, mm -hmm. que tenen fills sí. i que continuaran amb la saga no?, de, de la tradició. D'acord. Molt bé, doncs avui hem parlat del bolquer d'un sol ús, uh, si vols afegir alguna cosa més. Bé, només dic que nosaltres som del Servei Inicia de Crèècia d'Empreses i molt agraïts que ens atengueu uh -huh. i ens permeteu divulgar els invents de la humanitat. Doncs això és el que continuarem fent cada divendres, així que ja pots anar preparant el guió pel divendres que ve a veure quin invent ens ens presenta. D'acord, us intentaré sorprendre. Molt bé. D'acord, doncs Xàvia i Liana, moltíssimes gràcies Nosaltres ara el que farem és escoltar una mica de música La música que tenim preparada per tots vosaltres Farem una petita pausa I tornarem, si és possible, amb la informació esportiva Fins d'aquí uns moments Hola oh, amor meu No torno a escriure Favora un mes que no tinc notícies Jo i el briban és sols cada dia s'estira tant Que no t'ho creuriries ni tan amargues que vas marxar al front. Dies que es fan eterns aguardant el teu retorn. S'ha passar, les cartes no arriben, vull acceptar que tots sospiten, mm, potser ja és hora de començar a dir. Cada dia, de 12 a una del migdia, i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs anem a l'altra banda del fil telefònic, el nostre company d'esports, en Frederic Moniante. Molt bon dia. Hola, bon dia, Jordi. Doncs explica'ns, què és el que ens depara esportivament aquest cap de setmana aquí a Sant Andreu? Doncs mira, tinc molt gustos d'explicar-te que enviem el cabri a les Balears per veure el partit entre l'Atlètic Bales i el Sant Andreu. Mhm. Uh -huh. Ah, ditem a tots que Nadal encara oi Tretaella. O sigui que retransmetrem el partit eh, des d'aquí, eh, i també des de les Illes Balears, des de Mallorca. Ah, exacte, sí, amb el matí al Cabri cap allà. Uh -huh. Molt bé. I Entrem quin? Tenia molt de l'Estudi i ara mateix encara no sé si va a companyar Molt bé. Doncs, esperem que, que aquesta vegada finalment el Sant Andreu guanyi perquè ja ja està bé d'empats, ja està bé de perdre i això d'estar a la setena posició doncs, no, val, no val la pena, que hem d'estar dels primers. Exacte, a veure, encara sort que la certificació està bastant apretada i el Sant Andreu està a quatre punts del quart, que és el Faravell. Per mm. tant, en dues jornades de bons resultats, la tendència pot invertir-se i el Sant Andreu pot enganxar les posicions de fons. Doncs esperem -ho, esperem -ho, sí, sí. El que sigui la lina que no és bona, nou partits seguit sense guanyar i la cosa fa dos mesos que no acaba de rutllar, i bé, el Nato González està buscant coses, ell mateix ens ho d'arriba a la està buscant canvis tàctics i variants, uh -huh. intentant trobar alguna tecla i a veure si a les Balears trobem alguna cosa, perquè uh -huh. la jornada passada contra la Grama, per exemple, va debutar Llobet com a titular en Lliga i va fer un partit. Perquè tu saps a quina posició de la classificació està l'Atlètic Balear? Sí, l'Atlàtic Balears està 17è. És l'últim dels equips que baixen directament a la tercera divisió. la qual cosa, els sí. entendreu, encara tindria possibilitats d'emportar-se de, de, alguna cosa de les illes, no? Sí, a veure, en principi, a priori, és un partit, podríem dir, assequible. Clar. O sigui, no uh -huh. hauria de ser impossible puntuar allà. A veure... Tenim altres informacions? Sí, tenim que el juvenil es desplaça a Castelldefels, per jugar uh al -huh. Castelldefels, uh -huh. i el femení jugarà a Girona. Molt bé. També tenim tercera divisió a la muntanyesa, que rebrà a casa el Prat, el mateix dia a les 12. La muntanyesa que se veig tercera divisió, a tres punts del l'íder, la llagostera. Uh -huh. Pel que fa d'altres disciplines esportives? Doncs, un moment, ho tenia perquè ho veig, l'ordinà com es passa en un moment a la punyeta, però donem, donem un segon. No? Això... Bé, aprofitem per dir que el Trinity Team ha posat a la venda el... El, la, o sigui, a l'etapa de classificació de segona divisió A que va jugar el Sant Andreu? Exacte, el de la temporada passada. Exacte. I que per només 10 euros doncs, tindran l'oportunitat... I que vam camps, imatges a l'estudi i la nostra amarració de fons. Uh -huh. uh, normalment els partits de casa estem a les portes de la Cisala venent-los, però si a qui interessa i així de pas ajudar-nos als viatges podran trobar-nos per allà comprar-nos. Doncs val 10 euros, no? Sí. sí, sí. Doncs a veure si hi ha... Sí, sí. però pot estar molt bé el dia d'un pinyent el dia 19, okay. que és la setmana abans de Nadal doncs pot ser un bon regal per l'agència o els animals que comprar-ho doncs pot ser un bon regal de Nadal, no? exacte molt bé. doncs altres disciplines esportives ho tens per aquí? sí, ara mateix tinc natació uh -huh. per exemple tenim notícies d'ahir que les, noi, les noies d'automantació van ser campions d'Espanya en 4,50 lliures a ah, mirar també mm -hmm. tenim que Érica Vélez i Jai Alan Cabello van ser al raiz de 1.500 i els femetes lliures als campionats d'Espanya, que es van disputar pel Maga de Mallorca aquesta setmana. Molt bé. I hi ha alguna cosa de bàsquet que tenim? Mmm... bàsquet? Espera, el telefoni que m'estan donant uns carfilames avui... <laughs> Això de l'internet no acaba de funcionar correctament, no? No, no, no, és que volia imprimir-lo, però també el tot va estat no? Aquesta setmana és un caos. No, sí, aquí a l'emisora també tenim algunes dificultats amb la impressora i amb els ordinadors, amb la qual cosa intentarem solventar-les el més aviat possible per tal de poder oferir tota la informació que va generant a tant Trinitat Vella com Sant Andreu de Paloma. Ah, clar, que farem, farem el cap poema, a veure... A veure, sí, digue'm. A veure, tenim bàsquet, sí. estic trobant el, el calendari del sènior femení de l'AE Sant Andreu... Uh -huh. eh? a veure si és possible que tinguem aquesta informació els, el, els ordinadors fent la punyata com sempre a veure si ara el senyor femení juga quan juga a ara, sí. ara mateix el següent partit és el sí. 18 de gener de vacances de Nadal el primer partit ara contra el Climasor José uh -huh. per la seva banda tenim també els 21 masculí Sí. que aquesta jornada tinc que et descansa Bé. quant tant els, els, els equips de bàsquet que no tenen una època de pocs partits per exemple el femení que té un primer partit al gener i aquesta vegada el substantiu que descansa Bé, doncs eh, aquesta és la informació que, que teníem del bàsquet i de tota la informació esportiva d'aquest cap de setmana doncs moltíssimes gràcies eh, moltíssimes gràcies Frederic Moniante per aquesta informació i esperem, Va, doncs, que el Sant Andreu al final aquest cap de setmana guanyi, perquè, si no, no, no podem informar bé de, del que fan els nostres equips, clar. A veure, jo tinc bones sensacions, sí? a veure què passa. Vinga, doncs, eh, nosaltres a la, a la porra posarem que, que guanya ja està. Sí, 0-1. <ríe> Molt bé, doncs, aquest serà el resultat que esperem que aconsegueixin allà a les Illes Balears. Molt bé, doncs, Frederic, moltíssimes gràcies. Para que un bon dia. Adeu, bon dia. Vinga. Doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. I ara anem a la nostra habitual agenda, perquè tenim alguns actes per poder comentar i per poder repassar, i és que aquest cap de setmana es presenta llarg, és a dir... Fins al dia 8 doncs, tenim coses per fer. Nosaltres hem de dir que aquest programa no tornarà fins al dia 9, és a dir, que també ens prendrem aquests 3 dies de vacances, i el que podríem dir és que en aquests moments s'està fent una exposició una exposició que es diu Caçador d'imatges i que es realitza a la nau Ivanov. Avui acaba l'exposició Caçador d'imatges de José Rubio, que va néixer a Córdoba el 1959, Aficionat a la fotografia des de fa més de 30 anys, en 1990 realitza estudis de fotografia i laboratori de blanc i negre. Amb la forta implantació de la fotografia digital, el, 127, el 1000, 2000. 2007 perdó, fa cursos de Photoshop i des de l'any 2008 participa en la creació de l'Associació Fotogràfica Fotosagrera, la és, de la qual és membre. Eh, animador de totes les tècniques fotogràfiques, presenta la nau Ibanou, una recopilació d'alguns dels últims treballs i col·labora a Fotosagrera. Eh, bueno, el lloc és a la sala de màquines de la nau Ibanou i l'entrada entrada és completament gratuïta. Doncs avui és l'últim dia que tenen per poder veure aquesta exposició, que és d'imatges de José Rubio, i també eh, podem parlar ara de, de la nau Ibanou, ens que anem cap a Sant Andreu, a Can Fabra, perquè hi ha una microexposició de còmic de Mado Penya. Doncs, si us agrada el còmic, al Centre Cultural de Can Fabra del carrer Segre número 24 us ofereix cada dia una microexposició de còmic a càrrec d'Emma d'Openya. La podreu veure avui tot el dia de 10 a 9 del vespre, demà des de 10 del matí fins a les 2 del migdia i de 4 a 9 de la nit i diumenges d'11 a 2 del migdia. L'entrada és totalment gratuïta. Don, aprofitateme aquest moment per dir-vos que tenim un número de telèfon, el 93 345 64 54, i si voleu saber alguna notícia relacionada amb Sant Andreu, donz l'única cosa que heu de fer és marcar aquest número. També tenim la possibilitat de que ens feu arribar les vostres queixes, dubtes i suggeriments a través de la nostra a través del nostre mail, que és informatius@rtv/guiomitxefaema.com. I si ara quan acabem el programa, voleu tornar l'escolta o o voleu escoltar-lo durant aquests dies de festa, doncs tenim la possibilitat de que us el pugueu descarregar o escoltar-lo a totunpoble.blogspot.com. És a dir, que tenim aquesta pàgina, aquest blog, perquè tingueu doncs, tota la informació referida als nostres barris. I ara parlem de les novetats de còmic a la biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra. Sí doncs ja pots gaudir de les novetats del novembre dels còmics a la Biblioteca Inés d'Iglésies Can Fabra i també ens agradaria que ens expliquéssiu eh, doncs, eh, els espectacles de dansa que porten el nom de Cicle Veiem a diferents places de Sant Andreu. Diferents places de Sant Andreu organitzen cada diumenge a les 12, a les 12 del migdia espectacles de dansa amb el nom Cicle Veiem. Organitza Bonpas de Ball Associació Cultura riep, Riebapua. Riebapua. Sí, escull, és... Complicat aquest nom, eh? Bé, doncs eh, ara ens n'anem de teatre. Si vosaltres doncs, voleu aprofitar aquests dies per gaudir de bones peces eh, teatrals o escèniques, doncs, podeu anar al SAT, que és el Sant Andreu Teatre, on hi trobareu l'estrena de No Som Res, dels ex-teatre de Guerrilla. Fins dilluns es podrà gaudir d’una arrot movi teatral plena d'humor, amb el divertit retrat casolà de Carles Xuriguera i Rafel Feixedes, que arriba per primer cop a la ciutat amb text escrit pel Premi Nacional de Literatura. Francesc Serès. La història de dos cosins que van a l'enterrament del seu avi i que tenen una pana que els farà haver de continuar a peu és el tret de la sortida de No som res, un espectacle que ens parlarà de la vida i l’amor passades pel sedàs de l'humor a vegades subtil, a vegades més directe, sota un punt de vista irònic i esperançat. Els dos actors encarregats de la història són Carles Xuriguera i Rafel Faixedes, coneguts per ser excomponents de la reconeguda companyia catalana Teatre de Garrilla, que durant 12 anys ha presentat 5 espectacles teatrals, amb dues adaptacions al castellà, actuant a festivals internacionals a París i Lisboa, amb més de 1.000 representacions a tota la península. També han fet col·laboracions televisives des de l'any 2000, quan s'estrenen a TV3 amb el programa Càsting, fins a l'any 2008, el club amb Albert Tom, passant per col·laboracions com Romans a la catalana, Fent amics, Set de nit, Jo vull Ser, Caçadors de bolets o Villaguerrilla, així com 5 anys participant als matins de RAC1 amb Albert Tom, Xavier Boix i Jordi Basté. Després d'aquests tots anys, deixen la companyia de Teatre de Guerrilla i encenten una nova línia, mantenint la seva particular forma actoral pròxima al payasso, però amb el desig d'incorporar dramaturges d'altres autors d'acord amb el Seger que els caracteritza. L'autor, Francesc Serès, nascut al 1972... Premi Nacional de Literatura, és autor de la trilogia de Fems i de Magres, que es va publicar el 2003. Aquest 2010 li ha estat concedit el Premi Ciutat de Barcelona de Literatura pel seu últim llibre, Contes Russos. La seva obra està premiada en diverses ocasions. La música va a càrrec del músic català San Josecs i ha publicat tres discos. Ha participat a festivals com el Primavera Club, el BAM o el Pop Art. Avui, a les 9 de la nit i demà, a les 9.30 i dilluns i diumenge. A les 6.30 de la tarda podreu veure l'obra. L'entrada general és de 16 euros. També hem de dir que el músic català de Sant Josec també és conegut per haver participat al Festival de Música de Viva de Vic i, eh, doncs, tal com ens deia la Mireia, l'entrada general per veure aquesta obra de teatre no som res, l'ex-teatre de Garrilla alçat és de 16 euros, i nosaltres que continuem alçat, no ens movem del Sant Andreu Teatre, jo crec que la setmana que ve haurem de trucar-los als de Sant Andreu Teatre perquè ens ampliïn aquesta informació o perquè ens diguin més espectacles que puguem gaudir... Eh, doncs, aquests dies de, que tenim de, de festius de, de Nadal perquè segurament que s'organitzaran eh, obres de teatre també relacionades amb els més menuts, amb els més petits i ara del que volem parlar-vos és de l'obra de teatre entre pinces amb la companyia Solfa Circ al 7. El Sant Andreu Teatre al carrer Neopatria en 54 us ofereix fins el 8 de desembre la representació de l'obra de teatre entre pinces a càrrec de la companyia Solfa Eh, demà la podeu gaudir a les dos quarts de 6, el diumenge a les 12 i el 6 i el 8 de desembre també a les 12 del migdia. Números de cirque espectaculars, emocions fortes, diversió i un sorprenent instrument de malabars. El protagonista es veu obligat a bastir se sobre el fil de l'estenedor. Els seus convidats han arribat massa d'hora. Aquest plantejament serà el marc on veurem l'art del fonambulista, la màgia del piano, el joc de malabars musicals, els equilibris sobre un monocicle gegant i tot això dins d'un combinat explosiu d'audiovisuals, tecnologia, teatre i guitarra. Esteu preparats per veure allò impossible? Uh, els intèrprets són el Biel Rosselló, Marcan ellas de Delfi Muñoz, Enrico Misana, la música es a Carra de Delfi Muñoz y Marcan ellas, la producción audiovisual de Enrico Misana, idea y dirección de Solfacirc, estructuras de Biel Rocelló, escenografía y vestuario de Solfacirc, iluminación de Aleix Ramisa y la producción de Solfacirc. Eh, la entrada general es de mm, 8 euros y bueno, el abonamiento al Sat 3 eh, eh Dino am 50 euros y el abonamiento del Sat 5 27 amb 50 euros. Eh, venda d'entrades per Sevicaixa o fins a una hora abans de començar l'espectacle, a les mateixes lliixetes del teatre. Doncs ja sabeu el que podeu fer aquest cap de setmana, acostar-vos al Sant Andreu Teatre, que podreu gaudir de dues obres doncs, ben, ben explosives, com poden ser aquest entre pinces amb la companyia Solfa Circ i, com dèiem abans, a l'estrenada de No som res dels ex teatre de Garrilla. Doncs nosaltres, que ens queden encara alguns minuts perquè puguem gaudir d'aquest programa i eh, podríem aprofitar doncs, també per eh, per comentar-vos que tenim una pàgina web, que és www.rtb-gfm.com i que allà podreu conèixer doncs, tota la informació que nosaltres us anem dient aquí cada dia. A més, també tenim un apartat per les notícies musicals i, eh, evidentment, a través de la nostra pàgina web, tornem a recordar www.rtv/mitjaifallma.com. Doncs, eh, aquí també podreu escoltar el nostre programa si aneu on aneu aquests dies, perquè si us emporteu l'ordinador de vacances amb vosaltres, doncs també podreu escoltar el nostre programa per internet. Molt bé, i ara parlem d'una entitat molt nostra que fa un programa en aquesta casa, com és el Foment Sardanista Andreuenc que us ofereix una nova ballada per Festa Major. Doncs aquesta ballada de la que us parlem tindrà lloc el proper dimecres 8 de desembre a les 12 del migdia, a l'embalat de Festa Major que hi haurà a la plaça Can Fabra. També us anunciem que hi haurà vermut i pinxo. Per tant, l'Eduard i el Francesc, que són els que porten el programa del Foment Sardanista Andreuenc en aquesta casa, que no es queixin, ja ho hem dit, eh? uh, aquest dimecres, uh, 8 de desembre, a les 12 del migdia, a l'embalat de Festa Major. O sigui, que tingueu present que nosaltres ja ho hem dit. Eh? O sigui, I ara ens n'anem, en de la Festa Major de Sant Andreu, ens n'anem en cap al centre cívic de la Sagrera a la Barraca, on hi ha una altra exposició. De dilluns a divendres, de 4 de la tarda fins a les 9 de la nit, en el centre cívic de la Sagrera, ubicat a la, al carrer Martí Molins, en número 20 Now la exposición es la es, es dual colectiva de Fotosagrera y la exposición es de fotografías que muestran el trabajo de diversos miembros del grupo Fotosagrera la entrada es completamente libra muy bien. I ara parlem d'una notícia que us teníem preparada ahir, que no ens va donar temps de comentar-vos-la, però que la Mireia té moltes ganes de, de, de comentar-vos-la. Així que parlem de les sessions gratuïtes de teixir al parc de la Pegaso amb el programa Activa. Activa és un programa gratuït d'exercici físic a l'aire lliure que té per objectiu incentivar la pràctica de l'esport als parcs de la ciutat. Va dirigit a gent de qualsevol edat i pretén millorar les condicions físiques per tenir una vida més saludable. Una quarantena de persones d'entre 40 i 80 anys fan amb gimnàstica oriental al Parc de la Pegaso, a la Sagrera. Mitjançant una sèrie de moviments suaus i harmònics de Tai Chi i Chi Kung, treballen la respiració, la concentració mental i el moviment. Aquesta iniciativa que es fa cada dimarts i dijous és totalment gratuïta i forma part del programa activat de l'Ajuntament. Molt bé, doncs nosaltres que arribem ja pràcticament al final del nostre programa d'avui, ens queda ja només un minut, minut que aprofitarem per eh, doncs, acomiadar i donar les gràcies a Mireia Gutiérrez, moltes gràcies. A tu. A Presas, també moltes gràcies. Moltes gràcies. I evidentment aquest programa no es podia realitzar sense el nostre tècnic, en Xavi Albrecht, així que també agrair-li la seva presència avui als nostres estudis. I nosaltres que ens retrobarem no, dilluns no, perquè dilluns és festa, dimarts tampoc perquè també és festa, dimecres tampoc perquè és festa, o sigui que tornem dijous aquí en aquesta emissora a la mateixa hora de sempre. Que passeu una molt bona tarda i bon cap de setmana. A mi m'agradaria fer un petit comentari abans d'acabar i és un consell per a totes les mares que els seus fills marxen, que estiguin tranquil·les, que el viatge anirà bé i que no els hi passarà res. Això, que estiguin molt tranquil·les. Bon cap de setmana.